Epistola antea către Timotea, Sfântul Apostol Pavel. Capitolul 1: Pavel, Apostolul lui Isus Hristos, după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a lui Isus Cristos, Nădejdea noastră. Lui Timotei adevărat fiu în credință, hară, milă, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Domnul nostru. Când am plecat în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe o altă învățătură, ni se i ia aminte la basme și la nesfârșite, înșirări de neamuri, care aduc mai degrabă certuri decât lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu cea credință. Iar ținta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun și din credință nefățarnică, de la care unii rătăcini s-au întors spre deșartă vorbire, voin să fie învățători ai legii, dar neînțelegând nici cele ce spun, nici cele pentru care dau adeverire, noi știm că legea este bună dacă se folosește cineva de ea potrivit legii, știind aceasta că legea nu este pusă pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și răzvrătiți, pentru necredincioși și păcătoși, pentru necuvioși și spurcați, pentru ucigașii de tată și și de mamă, pentru omoritorii de oameni, pentru desfrânați, pentru sodomiți, pentru vânzători de oameni, pentru mincinoși, pentru cei care jură strâm și pentru tot ce stă împotriva învățăturii sănătoase, după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu ce a încredințat în mie, mulțumesc celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-i pe mine care mai înainte huleam, prigoneam și baljocoream, totuși am fost miluit, Că cine credința mea am lucrat din neștiință, și a prisosit foarte harul Domnului nostru, împreună cu credința și cu dragostea, în ceantru, Hristos, Iisus. Vrednic de credință și de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tii sunt eu. Și tocmai pentru aceea am fost miluit că Iisus Hristos. Ca Isus Hristos arate mai întâi în mine toată îndelunga sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în El spre viața veșnică, iar apăratului veacurilor, celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu, fie cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Această poruncă ți încredințezi, fiule Timotei ca potrivit prorociilor făcute mai înainte asupra ta să te lupți, lupta cea bună. După cuvântul lor, având credință și cucet bun, pe care unii le le au căzut din credință, dintre aceștia sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat satanei ca să se învețe să nu hulească.